Wir lösen sie, glaub mir, nur. In diesen Ferien durften die Freunde zu einer Cousine von Tante Fanny nach Irland fahren. Edna und ihr Mann Daniel bewirtschafteten eine kleine Farm in der Grafschaft Cork im Süden des Landes. Auf dem Hof der Familie O'Riordan wurden sie sehr herzlich empfangen. Ihr Cousin Kenny zeigte ihnen den Hof mit allen Tieren. Am Abend erwartete die Freunde eine Überraschung. Die Familie hatte ein kleines Fest organisiert, um ihre Feriengäste den Nachbarn vorzustellen. In der Mitte des großen Hofrundes hatte man ein Lagerfeuer entzündet und Onkel Daniel grillte für alle Gäste. Es waren einige Nachbarn gekommen. Logen, könnten Sie bitte mal kurz auf den Grill achten? Ja, aber gleich muss ich weg. Meine Arbeitszeit ist schon lange zu Ende. Ja, das weiß ich. Ich zahle Ihnen die Stunden noch extra. Oh. Hau bloß ab, du kleiner Stinker! Timmy, wo steckst du denn? Du sollst doch nicht immer beim Grill betteln. Das ist doch nicht für dich. Der, der kriegt nichts ab. Schon klar, schon klar. Ich nehme ihn mit mir. Ja, ist auch besser so. George, komm, das musst du dir anhören. Ich komme. Mein Freund Jeremy spielt da oft. Aber jetzt ist er mit seinen Eltern in den Ferien in Spanien. Und mein Bruder ist mit den Pfadfindern unterwegs. Bin ich froh, dass ihr hier seid. Sonst wäre es total langweilig. <lacht> Können wir uns das morgen mal ansehen? Sicher, ich kenne mich da ganz gut aus. Was sollen wir uns morgen ansehen? Die schwarze Festung. Schwarze Festung? Was hat es damit auf sich? Das ist eine Burg ganz in der Nähe. Ich kenne sie gut. Da gibt es jede Menge Tunnels und so. Klingt ja spannend. Und die würdest du uns zeigen? Klar, gleich morgen gehen wir hin. Eigentlich muss man Eintritt bezahlen. Aber ich kenne den Verwalter gut. Er lässt mich immer umsonst rein. Klasse. Timmy, was ist denn? – Hier riecht's irgendwie brenzlig. – Verflixt! Das Fleisch auf dem Grill brennt. Wo ist Logan bloß hingelaufen? Er sollte doch darauf achten. – Oh Mann! – Was ist hier los? Es riecht verbrannt. – Logan ist einfach weg und hat das Fleisch anbrennen lassen. – Logan! Wo stecken Sie? – Schade um das schöne Fleisch. Yeah. – Wieso ist Logan einfach weggegangen? – Ach, der ist ein bisschen komisch. Kommt und geht, wie es ihm gerade passt. Der kann was erleben, wenn er morgen früh hier auftaucht. Der hätte ja wenigstens Bescheid sagen können. Daniel, was ist da passiert? Das Fleisch ist verbrannt, Edna. Wir müssen Neues auf den Grill legen. So, diese Ladung kann man direkt wegwerfen. <lacht> wenn wir es nicht mehr essen wollen, dann freut sich wenigstens Timmy darüber, ne, Manuel? So ist es recht. Wir lassen uns von so einem kleinen Zwischenfall nicht die Laune verderben. Wer will noch Limonade haben? Ich. Oh ja ich ich bitte! Am nächsten Tag zogen die fünf Freunde mit Kenny los zur Schwarzen Festung. Auf dem Weg sahen sie schon einige Touristen, die durch den Wald ebenfalls dorthin wanderten. Am Eingang zur Schwarzen Festung wurden sie freundlich von dem alten Mann am Kassenhäuschen begrüßt. Morgen, Kenny. Hast heute Freunde dabei, wie ich sehe? Ja, das sind meine Cousins und Cousinen aus England. Lassen Sie uns so rein, oder müssen wir unser Sparschwein schlachten? <lacht> Spart euer Geld für ein Eis. Wir wollen doch deinem Besuch keinen schlechten Eindruck von irischer Gastfreundschaft vermitteln, Nicht wahr? Das stimmt. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Mister. Ach, ich bin der alte Liam. Meine Nachnamen hat so lange keiner mehr benutzt, dass ich ihn glatt vergessen habe, die junge Dame. Also dann... Vielen Dank, Liam. Keine Ursache, aber sagt es nicht weiter. Das bleibt unser Geheimnis, ja? Ja, klar. Vielen Dank nochmal. <lacht> Timmy scheint es hier zu gefallen. Genau wie den Touristen. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Touris sind manchmal ganz schön lästig. Aber wir verdienen auch ein bisschen zusätzliches Geld damit, in Milch und Obst zu verkaufen. Beschwer dich nicht über die Touristen, Kenny. Schließlich sind wir auch welche. Aber ihr seid keine leichtgläubigen Idioten, die auf jede <lacht> Gespenstergeschichte reinfallen, die hier erzählt wird. Und? Kennst du ein paar ordentliche Geschichten? So viel ihr wollt. Aber der richtige Ort, um sie zu erzählen, ist der Tote Gang. Äh, der Tote Gang? So nenne ich ihn. Ich bin hier schon viel herumgeklettert. Einer der Gänge, die ich untersucht habe, endet an einer Mauer. Los, kommt, ich zeige ihn euch. Klasse. Oh, prima. Ich bin dabei. Ja, ich auch. Wenn es unbedingt sein muss. Seid vorsichtig. Kenny ja. ja. führte die Freunde durch die alte Festung. Einige bröckelige Stufen hinab und durch einen breiten Gang. Aus dem breiten Gang bogen sie in einen schmaleren ab, der immer enger wurde. Was war das? Nur eine Ratte. Kein Grund zur Aufregung. Hier gibt's Ratten? Ich hasse Ratten. Stell dich doch nicht so mädchenhaft an. Da, da vorne ist eine Wand. Ja, genau. Da endet der Gang. Aha. Ich weiß nicht, ob die hier nicht weitergegraben haben. Oder ob etwas eingestürzt ist. Sag mal, Julian, hast du eine Taschenlampe dabei? Ich hab was Besseres. Wartet mal. Als ich das letzte Mal hier runterkam, habe ich eine Fackel mitgebracht, die vom letzten Gartenfest übrig war. Ah, hier ist sie. Und hast du auch Streichhölzer, mit denen wir die Fackel anzünden können? Klar, die habe ich immer in der Hosentasche. Wenn ich sie hier lassen würde, wären sie bald durchgeweicht. Hier sind sie ja. So! Na, was sagt ihr? Die Fackel macht den Gang ganz schön unheimlich. Ach, die wirft nur ein paar ungewöhnliche Schatten an die Wand. Lass mal sehen, Kenny. Diese, diese Wand hier... Also, mir sieht das eher nach einem eingestürzten Teil aus. Wahrscheinlich haben die Geister der schwarzen Festung sie zum Einsturz gebracht. <lacht> <lacht> Das erinnert mich an den Gang, den wir damals bei Cedric entdeckt haben. Erinnert ihr euch? Ja, natürlich. Wir sind nämlich auch ganz gut im Entdecken, musst du wissen. Hm. Ja. Gibt's hier vielleicht noch mehr von diesen Gängen, Kenny? Massenweise. Mhm. Aber die meisten sind entweder schon für die Touristen ausgebaut oder wegen Einsturzgefahr gesperrt. Mhm. Und diesen Gang hier kennt keiner? Naja, ob ihn keiner kennt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls habe ich hier noch nie jemand anderen gesehen. Mhm. Und nun zur Geschichte der blauen Dame, die hier herumspukt. Oh. Die wurde angeblich hier ermordet oh. und spukt seitdem rachsüchtig in den unterirdischen Tunneln herum. Ich weiß nicht, können wir die Geschichte nicht woanders erzählen? Was ist das? Hier stimmen. Da kommt irgendwer. Die müssen im Gang über uns sein. Verfliegst! Ich hoffe, die Leute entdecken meinen Gang nicht. Kommt, lasst uns raufgehen. Vielleicht können wir verhindern, dass dieser Gang auch noch von den Touris überflutet wird. Ja. Psst. Halt mal, lasst uns mal hören, was sie da oben zu bereden haben. Großartig, diese Gänge. Hier kann man Events abhalten. Dieser Klang hier wie gemacht für ein Konzert. Also, ich würde für ein Kammerkonzert doch eher den blauen Salon vorziehen. Wer redet denn von Kammerkonzerten? Rock and Pop, das wollen die Leute heutzutage hören, Madam. Nur so ein Hotel reißt doch heute keinen mehr vom Hocker. Man muss den Leuten etwas bieten für ihr Geld. Wenn ich die Festung erst einmal zu einem Luxushotel umgebaut habe, dann... Äh Sie wollen ein Luxushotel bauen? Aber die Festung... Die ist immer für jedermann zugänglich gewesen. <lacht> Bald wird es ein exklusives Erholungszentrum sein. Und es werden sich nicht mehr die Horden von billigen Touristen herumtreiben. Mutter, wie könnt ihr das zulassen? Du und Vater, ihr, ihr könnt doch die Festung nicht verkaufen, um... Dein Vater und ich haben diese Entscheidung bereits getroffen, mein Kind. Misch dich bitte nicht in geschäftliche Angelegenheiten. Haben Sie fürs Erste genug gesehen, Mr. Fields? Aber klar! Aber klar, Lady McManus! Aber, Mutter, ich finde wirklich <lacht> das gehört? Und wie ich das gehört habe! So ein Mist! Wenn die Festung von diesen Typen zu einem Luxushotel umgebaut wird, dann ist Schluss mit unseren Klettereien! Dann schlage ich vor, du zeigst uns so viel wie möglich von den Tunneln! <lacht> ja, genau! Wer weiß, ob wir sie je wieder betreten können! Ihr ja. habt recht! Los, kommt! Aha. Hier gibt es noch einen Tunnel, der ist zwar schon ausgebaut. Den größten Teil des Tages verbrachten die Freunde damit, Kenny durch Tunnels und Höhlen unter der Festung zu folgen. Es war schon fast dunkel, als sie auf den Hof der Familie O'Reardon zurückkehrten, wo Tante Edna schon mit dem Abendessen auf sie wartete. Nach dem Essen begleiteten die Mädchen Onkel Daniel zum Stall, weil seine Stute Fairy kurz davor war, ein Fohlen zu bekommen. Ganz ruhig, meine Schöne. Es ist fast soweit. Wird das Fohlen gleich kommen? Ja, gleich ist ein relativer Begriff. Es kann in zehn Minuten soweit sein. Es kann auch noch eine Stunde dauern, wenn ihr lieber schlafen gehen wollt. Auf keinen Fall. Ich möchte dabei sein, wenn das Fohlen kommt. Ich auch. Das ist Timmy. Ich schaue mal eben nach, ob alles in Ordnung mit ihm ist. Timmy, ist alles in Ordnung? Das ist Logan, der Farmhelfer. Wo fährt er denn jetzt noch hin? George! Ich komme, Ann. Das Fohlen war ein wunderschöner kleiner Hengst, den Ann auf den Namen Kobold taufte. Die Mädchen konnten sich von ihrem kleinen Liebling kaum trennen und waren morgens als erstes wieder im Pferdestall. – Guten Morgen, Logan! – Morgen! – Ist der kleine Kobold nicht wunderschön? – Ja, na ja, der wird eine Stange Geld bringen, falls er verkauft wird. – Verkauft? Warum sollte man ihn denn verkaufen? – Sein Geld wird hier immer gebraucht. Und Pferde gibt's auf dem Hof schon genug. Oh, ich verstehe. Übrigens, Logan, ich habe Sie gestern Abend noch mit dem Fahrrad wegfahren sehen. Na? Wo sind Sie denn hingefahren? Was? Wie? Moment, was soll, was soll denn das? Spionierst du mir nach oder was? Nein, so meinte ich es nicht. Hä? Ja, was? Ich habe Sie nur gesehen äh, und. Ey, hey, vielleicht sind Sie kein Sklave hier, oder? Wenn ein Mann abends ins Dorf fahren und dann ja, Bier ja, trinken will, will, dann geht das keinen was an. Stimmt, ich wollte ja auch nicht. Morgen, ihr Pferdinahen. Hallo, mein guter. Hi, Julian! Hi. Wollt ihr den ganzen Tag hier verbringen oder seid ihr für Vorschläge zu haben? Aber klar sind wir zu allen Schandtaten bereit. Mhm. Was habt ihr denn vor? Kenny hat vorgeschlagen, für ein paar Tage im Wald zu zelten. Oh. Tante Edna und Onkel Daniel sind einverstanden. Ich kenne da eine schöne Lichtung in unserem Wald. Da haben mein Bruder und ich schon öfter gezeltet. Oh. Und wir können uns selbst verpflegen und alles? Ja, wir nehmen alles mit. Ich habe Campinggeschirr und Steven hat mir gezeigt, wie man eine sichere Feuerstelle baut. Klingt doch gut, oder? Ja. Tolle Idee. Und wenn wir zurückkommen, kann ich ja immer noch mit Kobold spielen. Der Kerl ist echt seltsam. Ist einfach verschwunden ohne ein Wort. Gar nicht drum kümmern. Wir haben schließlich was Besseres vor. Stimmt, ja. ja. ja. Fröhlich zogen die Freunde mit ihren Zelten in den Wald, der zum Gutshof gehörte. Auf einer großen Lichtung stellten sie die Zelte auf, bauten ihre Feuerstelle und verbrachten den Tag damit, im nahen See zu baden. Als sie mit ihrem Abendessen fertig waren, beschlossen sie eine Nachtwanderung durch den Wald zu unternehmen. Ist das wirklich so eine gute Idee, durch den dunklen Wald zu stapfen? Na klar! Es wird dir gefallen, Anne. Nein. Es sieht alles ganz anders aus und es sind andere Tiere unterwegs. Die Rehe kommen auch erst bei Einbruch der Dunkelheit aus dem Dickicht. Kreuzchen sieht man auch erst bei Nacht. Keine Angst, Anne. Wir passen schon auf dich auf. Wir sind fünf, haben zwei Hunde und äh, ja, sogar zwei Taschenlampen. Genau. Ja, also schön. Wohin gehen wir, Kenny? Erstmal Richtung Festung, würde ich sagen. In der Richtung liegt ein freies Feld, mhm. auf dem man abends und nachts prima Rehe beobachten kann. Sogar ein Hochsitz ist in der Nähe. Na dann los. Klasse. June und Kenny, ihr nehmt die Taschenlampe und leuchtet uns den Weg, okay? Okay. <lacht> Erwartungsvoll stapften die Freunde durch den dunklen Wald. Ab und zu hörten sie ein Kreuzchen rufen. Und im Schein ihrer Taschenlampe hatten sie bereits einen Marder durchs Unterholz laufen sehen. Doch plötzlich blieb Kenny unvermittelt stehen. Oh, oh sorry. Dann bleibt sie auf einmal stehen? Da vorne, da sind Lichter. Oh ja, ich sehe sie. Was ist das, Kenny? Die Festung? Wartet mal, das sollte eigentlich die Festung sein. Aber da ist nachts niemand mehr. Wieso können da Lichter brennen? Vielleicht läuft da eine Veranstaltung für Touristen. Nein, das wüsste ich sicher. Das verstehe ich nicht. Oder vielleicht Bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung gegangen sind? Vielleicht sind es Lichter aus dem Dorf. Dann könnte es nur der Kirchturm sein. Aha. Aber der müsste eigentlich weiter westlich liegen. Komisch. Ich bin sicher, dass wir schnurstracks auf die Festung zugegangen sind. Wir sind die meiste Zeit durchs Unterholz gewandert. Nicht über die Wege, weißt du? Also vielleicht hast du da ein bisschen die Orientierung verloren. Schon möglich. Hm. Also wenn das da drüben der Kirchturm sein sollte, dann müssen wir uns viel weiter nach rechts halten. Kommt. Okay. Ah, los. Da vorne ist ein Weg. Und da ist äh, ein Pferdewagen, glaube ich. Lasst uns mal nachsehen, was da los ist. Hier ist der Weg. Kommt. Ich halte die Zweige hier hoch. Hier könnt ihr Danke. durchkommen. Danke. Da geht's. Ah, da vorne ist der Pferdewagen. Da können wir fragen, ob wir noch richtig sind. Hey. Hida! Julian, schwenk hm. deine Taschenlampe, damit sie uns sehen. Ja. Hey, warten Sie! Oh, mein guter ja. Ja Herr. Gut, ist ja schon gut. Was macht ihr denn hier? Mitten in der Nacht? Wir machen eine Nachtwanderung und haben uns anscheinend etwas verlaufen. Können Sie uns sagen... Verschwindet von hier, ihr Görn, und nehmt euren Hund mit. Na, hören Sie mal. Wir haben ganz höflich nach dem Weg gefragt. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zur großen Wiese, die vor der Festung liegt. Oh, die Festung... Da solltet ihr nachts nicht hingehen. Wieso denn nicht? Weil weil es dort Gespenster gibt. Oder habt ihr noch nichts davon gehört? Hören Sie, wir sind keine blöden Touristen, ja? Und was ist mit den Lichtern? Hm. Vielleicht gibt da ja doch etwas Unheimliches vor. Ach, Quatsch mit Soße. Entschuldigung, können Sie uns sagen, ob die Lichter da hinten von der Festung kommen oder von dem Kirchturm? Von der Festung natürlich. Was denn sonst? Da halten jetzt die Geister ihre Geisterstunde ab. Oh. Ja. <lacht> Macht, das, ihr in eure Betten kommt, wo ihr hingehört. Hü wir sollten zur Festung gehen ich und. Es kommt nicht in Frage. Ich gehe danach nicht hin. Ich will sofort zurück zu unserem Lager. Aber, Anne, es wäre doch schade, wenn wir jetzt aufgeben. Und was ist mit den Taschenlampen? Was meinst du? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Batterien sind schon ziemlich am Ende. Oder ist euch nicht aufgefallen, dass das Licht ganz schön funzelig geworden ist? Okay, okay, wir gehen zurück. Wir können es ja morgen noch einmal versuchen. Mhm. Hm, jedenfalls diejenigen von uns, die sich trauen. Was glaubt ihr wohl, was die Männer auf ihrem Karren transportieren? Das habe ich mich auch schon gefragt. Jedenfalls wirkten die ganz schön nervös, als sie uns sahen. Mhm. Ich glaube, ich habe Flaschenklirren hören. Ja, und wieso transportieren ja. sie das, was sie da haben, mitten in der Nacht? Keine Ahnung. Gar keinen vielleicht. Sinn. V vielleicht schmuggeln die irgendwas. Was meinst du, Kenny? Früher wurde gern schwarz gebrannter Whisky geschmuggelt. Aber heute? Vielleicht sind es Piraten, die gerade ihre Beute abgeholt haben. <lacht> mhm. Können wir jetzt bitte gehen? Also schön. Ich schlage vor, diesmal nehmen wir den Weg. Mhm. Okay. Da kommen wir besser voran. Wenn das da hinten die Festung ist, dann weiß ich doch wieder, wo wir sind. Ach. N verkroch sich nach ihrer Rückkehr sofort in den Schlafsack. Doch am Morgen darauf schienen auch ihr die nächtlichen Ereignisse nicht mehr so unheimlich. Den Tag verbrachten sie damit, Tiere zu beobachten und aus Federn, Holzstücken und Blättern kleine Figuren zu bauen. George und N waren am späten Nachmittag gerade dabei, die Teetassen abzuwaschen, als sie plötzlich Logan sahen, der sich anscheinend an den Zelten vorbeischleichen wollte. Sofort beschlossen die Mädchen, dem Farmhelfer zu folgen, ohne auf die Jungen zu warten, die im Wald Feuerholz suchten. Mann, der ist ja ganz schön schnell! Timmy, nicht so laut. Er soll uns doch nicht bemerken. Was meinst du, wo der hin will? Ich glaube, dieser Pfad führt zur Schwarzen Festung. Was er da wohl will, das werden wir ja sehen. Da hinten, ich sehe schon den kleinen Parkplatz an der Festung. – Hoffentlich erkennt uns Liam wieder und lässt uns rein. Ich habe nämlich kein Geld für den Eintritt dabei. – Mich auch nicht. – Hallo, Liam. Erkennen Sie uns wieder? – Na klar. Ihr seid doch die Kinder, die bei den Oridans zu Besuch sind. Das macht einen Pfund, Madame. Danke sehr. – Können Sie uns reinlassen? Wir haben leider kein Geld dabei. – Na klar. Kommt rein. Dankeschön, Liam. Wissen Sie, wo Logan hingegangen ist? <lacht> Logan? Na, der hat doch bei Miss Regina ein Stein im Brett. Keine Ahnung, was er für sie immer zu erledigen hat. Vielleicht findet ihr es ja raus. Nur zu. Dankeschön. Wir werden uns Mühe geben. Wo ist Logan bloß geblieben? Warte mal. Timmy, such! Such Logan! Los! geht die Treppe runter, die zum Tunnel führt. Timmy, Timmy, komm her! Er darf dich nicht sehen. Ja, komm mal her! Sollen wir ihm darunter wirklich folgen? Klar, ich will wissen, was er hier zu suchen hat. Er trifft sich mit jemandem? Ich konnte nicht früher von der Farm weg. Jetzt bist du ja da. geht <lacht> mm. die küssen sich. Der trifft eine Frau. Ich frage mich, ob das diese Regina von der Liam gesprochen hat. Das schon sein. <lacht> hey, was war das? Hey, wer seid ihr? Ah, oh, ich kenne, ihr seid doch... Jawohl, wir sind die Besucher der O'Ridance. Wir haben uns nur gefragt, wohin sie eigentlich immer so schnell verschwinden. Ja, genau. Okay, jetzt wisst ihr es ja. Logan? No ja. Wer sind denn diese Kinder? Ach, die, die wohnen auf der Farm. Verwandte der O'Reans. So. Und ziemlich neugierig sind sie auch. Ja, entschuldigen Sie, es geht uns ja wirklich nichts an. Mhm. Erzählt bloß nicht darum, dass Sie uns hier gesehen habt. Bitte. Also, ich bin Regina McManus. Hm. Meinen Eltern gehört die Schwarze Festung. Sie mögen Logan nicht. Und sie kriegen einen Tobsuchtsanfall, wenn sie erfahren, dass wir uns immer noch sehen. Na, natürlich werden wir deinen Eltern nichts erzählen. Na, dann ist es ja gut. Komm, Schatz, wir suchen uns ein anderes Plätzchen. Ja, das wird wohl besser sein. Mhm. Na, das war ja ein Reinfall. Wie peinlich. Das kann man wohl sagen. Los, komm, lass uns gehen. Mhm. Ähm, oh. warte mal, was ist denn, Timmy? Psst. hörst du das? Was? Was sind das für Geräusche? Keine Ahnung, aber Timmy stellt sich die Haare auf. Lass uns bloß hier abhauen, ja? Wir sollten lieber rausfinden, was es mit den Geräuschen auf sich hat. Ohne mich. Mir ist das unheimlich. Dieser Tunnel führt runter zum toten Gang. Außerdem haben wir uns für heute ja wohl genug blamiert. Komm schon, Anne. Nur ein kurzer Blick. Wir gehen, sobald uns etwas unheimlich ist wieder, okay? Wenn es unbedingt sein muss. Timmy, was ist denn? Anne, sag mal, hast du eine Taschenlampe? Nein, George. Kannst du in diesem Halbdunkel erkennen, was mit Timmy ist? Nee, aber... Ach, Timmy. Was ist bloß mit dir? Warte mal. Gib mir mal deine Pfote, Timmy. Ja? Okay. Oh je, das fühlt sich böse an. Scheint, als hätte er sich die Foto in irgendwas aufgeschnitten. Oh nein. Äh, äh, Ah, warte mal. Hier. Äh, hier ist deine Glasscherbe. Äh, riecht irgendwie komisch. Ich habe ja gleich gesagt, dass wir nicht hier runtergehen sollen. Wir müssen Timmy zum Tierarzt bringen. Aber wie? Er ist zu schwer, um ihn zu tragen. Wir müssen etwas organisieren, womit wir ihn transportieren können. Vielleicht weiß Liam Helfer. Und bis zum Kassenhäuschen können wir ihn zu zwei tragen. Okay, wir nehmen meine Jacke und legen ihn da drauf. Mhm. Aber vorsichtig, ja? Mhm. Warte mal. So, okay. Auf drei. Eins. Eins. Zwei. Drei. <lacht> <lacht> oh, okay. So fein. Oh. Na komm, altes Pelztier. Das wird schon wieder. Geh okay, los. <lacht> Es gab zwar kein Telefon im Kassenhäuschen, aber der alte Liam hatte einen kleinen Bollerwagen, den er den Mädchen zur Verfügung stellte. Der Wagen wurde mit den Jacken der Kinder ausgepolstert und Timmy behutsam darauf gelegt. Dann zogen sie den Wagen so vorsichtig wie möglich über den Waldweg Richtung Dorf. Sie waren erst wenige Minuten unterwegs, als sie die Stimmen der Jungen hörten, die ihnen entgegenkamen. Zur Festung gegangen. Na, hoffentlich. Sonst müssen wir uns wirklich Sorgen machen. Julian, Dick! Äh, George, M. Das seid ihr ja. Als wir vom Holzsammeln zurückkamen und ihr nicht da wart, haben wir uns Sorgen gemacht uns leid, Wir sind Logan gefolgt. Ja. Hey, ihr hättet wenigstens einen Zettel da lassen können, Allerdings. Ja, genau. Aber warum seid ihr Logan gefolgt? Das ist eine lange Geschichte. Aber jetzt müssen wir erstmal Timmy zum Tierarzt bringen. Äh, Wie ja. Was ist denn passiert? Ja. Er hat sich die Pfote an einer Glasscheibe im toten Gang aufgeschnitten. Och, der Ärmste. Ja. Hey, Timmy, komm mal her. Ja, seht mal, da ist der Pferdewagen, den wir neulich Nacht schon gesehen haben. Was ja. der schon wieder hier macht? Ich würde oh. ja zu so gern wissen, was Es ist ja wohl wichtiger, Timmy zum Tierarzt zu bringen. Hey, aber das müssen wir nicht alle unbedingt zusammentun, oder? Das denke ich auch. Warum trennen wir uns nicht, Kenny? Du bringst die Mädchen mit Timmy ins Dorf und zeigst ihnen, wo der Tierarzt mhm. ist. Genau. Okay. Und Julien und ich folgen dem Pferdewagen. Der kann ja auf dem Waldweg nicht sehr schnell fahren. Richtig. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Ja, und später treffen wir euch beim Tierarzt. Den Weg, den finden wir schon irgendwie. Ja, meinetwegen, wenn ihr unbedingt wollt. Also... Ja, Okay. Na, ja, alles geklärt. Bis später. Komm, Dick. Ja, bis später. Bis später. <Glacht> okay. Vorsichtig folgten Julien und Dick dem Pferdewagen. Was mochte er wohl transportieren? Und warum hatten sich die Männer neulich Nacht so geheimnisvoll gegeben? Als der Weg ebener und die Pferde ein wenig schneller wurden, verloren die Jungen ihn allmählich aus den Augen. Doch die Spur war klar erkennbar. Sie führte zu einer kleinen Lichtung. Hast du das gehört? Was war das? Keine Ahnung aber es klang irgendwie metallisch Na, dann komm wollen doch mal sehen was es auf dieser Lichtung zu sehen gibt was ja. Ja. sagst du ja. nichts <lacht> wo ist der pferdewagen geblieben meinst du der ist irgendwo abgebogen kann nicht sein die spur führt direkt auf den felsen da hinten zu dann lass uns mal näher rangehen hm. Seltsam. Als wenn sich der Pferdewagen in Luft aufgelöst hätte. und was machen wir jetzt? Ich habe nicht die geringste Idee. Lass uns ins Dorf gehen. Hier können wir erstmal nichts. Was macht ihr denn hier? Logan! Wo kommen Sie her? Ich meine, ich habe Sie nicht kommen sehen. es ja, war besser so. Ich muss weiter. Hey, Moment mal. Sie können doch nicht einfach... Weg ist der... Das wird ja immer seltsamer. Die, die Geräusche, die die Mädchen im Tunnel gehört haben, die merkwürdigen Lichter in der Festung neulich Nacht und der geheimnisvolle Transport. Also, irgendwas geht hier doch vor. Ach, was du nicht sagst. Komm, wir versuchen, Logan zu folgen. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Das wird ja immer seltsamer. Wo kommen Sie denn jetzt her? Wir haben jetzt keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen Logan verfolgen, Julian. Ja. Nein! Äh, wie bitte? Lasst ihn, lasst ihn gehen. Ich, äh, wir... Äh, warten Sie mal. Sie sind sicher Regina, nicht wahr? Die Mädchen haben euch wohl von mir erzählt. Stimmt. Sie und Logan sind ein Paar, nicht wahr? Ja, ah. aber niemand darf davon wissen. Hm. Wir wissen, dass hier irgendwas Seltsames vor sich geht und wir werden herausfinden, was es ist. Ja. Wenn ich euch einige Informationen gebe, lasst ihr Logan dann in Ruhe? Mal sehen. Also, hier führt ein Tunnel von der Lichtung nach oben zur Festung, okay? Aha. Wir treffen uns manchmal, entweder hier oder in der Festung, sodass wir immer einen Fluchtweg haben. Mhm. Ähm, wir haben neulich Nacht Lichter in der Festung gesehen. Ja. Äh, haben Sie die angezündet? Gehört das auch zu Ihrem Plan? Was? <lacht> nein. Mr. Fields wollte ausprobieren, wie die Festung bei Fackelbeleuchtung aussieht. Ja, und was ist mit dem Pferdewagen? Welcher Pferdewagen? Sehen Sie die Spur da? Das ist die Spur eines Pferdewagens, der genau. vorhin hier auf die Lichtung gefahren ist und, tja, und oh. dann spurlos verschwand. Seid ihr sicher? Wir waren hinter dem Wagen her und hatten ihn nur ein paar Minuten aus den Augen verloren. Seltsam. Ich werde Logan danach fragen. Ich muss jetzt los. Ihr verratet uns doch nicht, oder? Nicht, wenn es nicht sein muss. Mm. Danke. Wiedersehen. Ja. Warten Sie. Können Sie uns nicht den Tunneleingang zeigen? Vergiss es. Die ist weg. Aber wir sollten versuchen, den Eingang zu finden. Ich bin dafür, ins Dorf zurückzugehen. Hm. Morgen kommen wir alle zusammen wieder her. Und dann versuchen wir es vom anderen Ende her. Aus der Festung. Okay, gut. So machen wir es. <lacht> Eine halbe Stunde später kamen die beiden Jungen in der Praxis der Tierärztin an. Timmy war noch nicht behandelt worden, denn das Wartezimmer war voller Leute, die ihre Haustiere untersuchen lassen wollten. Doch kurz nachdem die Jungen eingetroffen waren, wurde George mit Timmy aufgerufen. Die Tierärztin ließ nur George und julien mit in das Behandlungszimmer. Oh. Was ist mit dem armen Kerlchen denn passiert? Er ist in eine Scherbe getreten. Es ist ein ziemlich tiefer Schnitt. Ja, Timmy. Oh. Ja, schon gut. Ich <lacht> weiß, das tut weh. Ich gebe dir eine Spritze, dann hören die Schmerzen auf. Hm? Moment. Ach, keine Angst, Timmy. Ja, ist gut. Gleich vorbei. Mhm. So, fertig. Dankeschön. Boah. Der Hund riecht ja, als hätte man eine Kneipe mit ihm aufgewischt. War die Schabe etwa von einem Whiskyglas? Whisky? Ja. Riecht ihr es denn nicht? Wir fanden, dass er komisch riecht, aber wir wussten nicht, dass es Whisky ist. Das ist ja hochinteressant. Das muss ihm höllisch wehgetan haben. Ein offener Schnitt und dann auch noch Alkohol in der Wunde. Das hat sich ja sehr gebrannt, der arme Karl. Naja, andererseits hat möglicherweise der Alkohol die Wunde gleich desinfiziert. Er wird also wieder ganz gesund? <lacht> Natürlich. Es ist ein übler Schnitt, aber ich denke, er wird gut verheilen. In zwei oder drei Tagen solltet ihr noch mal herkommen, damit ich mir die Wunde noch mal ansehen kann. Hm? Dankeschön. Wir kommen übermorgen wieder. Ja. Laufen wird ihm vorläufig schwerfallen. Er sollte heute <lacht> und morgen möglichst ausruhen. Versteht sich, Frau Doktor. Wir bringen ihn gleich nach Hause. Das ist gut. Bis übermorgen dann. Also vielen Dank. Ja, bis übermorgen. Die Kinder brachten Timmy nach Hause auf den Gutshof, wo er bequem auf eine Matratze gebettet wurde, um sich auszuschlafen. Die Mädchen sahen danach nach dem kleinen Kobold, während die Jungen die Zelte aus dem Wald holten. Nach dem Abendessen machten die Kinder ein Lagerfeuer auf der Feuerstelle im Hof und beredeten alle Einzelheiten. Also die ganze Geschichte wird von Tag zu Tag seltsamer. Lasst uns mal zusammenfassen. Also, die schwarze Festung ist von Tunnel durchzogen, das wissen wir. Außerdem soll die Festung verkauft werden. Das will Regina aber nicht. Außerdem ist sie in Logan verknallt und trifft sich heimlich mit ihm dort, weil ihre Eltern das nicht wissen sollen. Ja, dann, ja. dann gibt es noch einen Tunnel, der von der Festung auf die kleine Lichtung unten im Wald führt. Ja, und irgendwie ist eine Whiskyflasche in den Toten Gang geraten. Die könnte allerdings jeder Tourist dort vergessen haben. Ja. Aber Touristen kennen die Tunnels dort unten nicht. Und Touristen kommen meistens auch nicht mit Whiskyflaschen bewaffnet in die Schwarze Festung. Vielleicht transportiert der Pferdewagen Whisky und bringt ihn dann in die Schwarze Festung durch den Geheimtunnel von der Lichtung aus. Wieso sollte das jemand tun? Was hätte er denn davon? Na, vielleicht kauft ja der Lord, dem das Schloss gehört, den Whisky irgendwie auf dem Schwarzmarkt oder so. Whisky vom Schwarzmarkt? Was für ein Schwarzmarkt? Whisky ist doch völlig legal. Nur das heimliche Brennen ist verboten. Hm. Und Lord McManus würde sowas sicher nicht tun. Und das glaube ich irgendwie nicht. Also ich schlage vor, dass wir uns morgen noch mal in Logans Fersen heften. Der weiß doch jetzt, dass wir etwas wissen. Er wird sich von uns bestimmt nicht mehr verfolgen lassen. So blöd ist er nun auch wieder nicht. Na, dann gehen wir morgen Abend eben zur Lichtung und warten auf ihn. Wir haben ja Zeit. Er muss hier den ganzen Tag arbeiten. Du hast recht, Ann. Mhm. Die komischen Vorkommnisse sind immer abends oder nachts passiert. Also... Morgen Abend schleichen wir uns zur Lichtung. Ja. Gute Idee. Das ja. ja. wird ja passieren. Mhm. Ich bin gespannt. Am nächsten Tag beobachteten die Kinder jede Bewegung, die Logan machte. George kümmerte sich um Timmy, dessen verletzte Pfote allmählich besser wurde. Am Abend teilten sich die Freunde auf. N und Dick sollten auf der Farm bleiben, Logan im Auge behalten und ihm folgen, falls er die Farm verließ. George, Julian und Kenny schlichen zur Lichtung, um dort Posten zu beziehen. Los, wir müssen uns in den Büschen davon verstecken. Ja, los! Hey, Bobby! Kannst du Logan irgendwo sehen? Nee, der verspätet sich mal wieder. Muss sich wohl wieder um die kleine kümmern, die seine Eintrittskarte in die Festung ist. Hm. <lacht> Spricht von Regina. Ich will ja nicht wieder die halbe Nacht rumsitzen. Wir müssen uns beeilen, die letzte Ladung wegzuschaffen. Die Sache mit diesen Gören neulich Nacht hat mir gar nicht gefallen. Hast recht, Bobby. Lass uns schon mal anfangen. Logan wird sicher nichts dagegen haben, wenn wir ihm die Arbeit abnehmen. Wo so war nochmal diese blöde Verriegelung? Ah. mit Tarnfarben bemalt, dass man das gar nicht sieht. Hey, Sie! George, bist du verrückt geworden? Die Göre von neulich. Was machen Sie hier? Und was machst du hier? Jedenfalls ist sie nicht allein hier. Verschwindet von hier! Aber Dalli! Warum? Damit Sie Ihren Whisky in Ruhe herstellen können? <lacht> ja, wohl, genau das. Ja, das staunt ja, <lacht> Ich bin meinen Bewachern doch tatsächlich entkommen. Sie brennen den Whisky irgendwo da unten in den Tunnel, nicht wahr? Hey, klug zusammengereint, mhm. das muss ich zugeben. Tja, Tja, ja, die kleine Regina hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Operation in aller Ruhe zu betreiben. Ihnen liegt in Wirklichkeit gar nichts an Regina. Sie benutzen sie bloß. Oh. Ja, das tut mir aber leid, wenn das deinen Sinn für Romantik beleidigt. Was machen wir jetzt mit den Göhren, Luken? Na, was schon? Wir nehmen sie mit und lassen sie erst wieder frei, wenn wir den Whisky verkaufen und alle Spuren verwischt haben. Was ist denn hier los? Los, Männer! Schnappt euch die Göhren! Nein, los! Hm. Wollen alle den ha, Ihr könnt uns nicht entkommen! Toll, das werden wir hier sehen! Bleibt hier! jetzt bleibt hier! Komm, die bis der Götter, <lacht> ein! Schnell, hier rüber! Ho, lauf! Komm, ihr ho! Die Pferde! Hier geblieben! Ich hab den Jungen, Logan! Onkel Daniel! Da kommt Onkel Daniel! Oh. Ja, ausgetrickst. Los in den Tunnel! Kommt alle schnell hierher! Los! Los schnell in den Tunnel! Tunnel. Drin? Ich muss irgendwo ein Schalter sein. Beeil dich, Julian! Ja! Hier ist der Schalter! Ich hab ihn! Lass sie nicht kommen! Doch es war zu spät. Das Tor war zu. Erst in der Dunkelheit wurde den Kindern bewusst, wie knapp ihr Entkommen gewesen war. Mühsam kämpften sie sich durch den dunklen Tunnel bis nach oben in die schwarze Festung. Als sie die Steinstufen hochstiegen, hörten sie Stimmen. Da sind Stimmen. Hoffentlich haben die nicht so schnell geschaltet, dass sie uns hier oben schon erwarten. Nein, da ist mindestens eine Frauenstimme dabei. Kommt mit! Tut leid? Du triffst dich immer noch mit diesem Taugenichts und alles, was dir einfällt, ist, es tut mir leid? <lacht> Ach, lassen Sie nur, Lady McManus. So sind junge Leute nun mal. Wir sollten lieber noch mal über besondere Angebote für meine Hotelgäste reden. Und wie wäre es mit einer des in den Tunneln unter der Festung? Hä? Wie kommt ihr denn hierher? Durch den Tunnel? Mhm. Wir haben Ihren Freund Logan dabei erwischt, wie er Whisky schmuggelt. Den er da unten schwarz brennt. Und uns entführen wollte er. Rufen Sie bitte sofort die Polizei. Ihr müsst euch irren. Logan ist nicht so. Tut mir leid, aber es stimmt. Die Beweise sind unten im Tunnel. Er hat sie leider nur ausgenutzt, Regina. Ich glaub's einfach nicht. Ich sage doch, der Mann ist ein übles Subjekt. Sie müssen Logan sofort von der Polizei verhaften lassen, Lady McManus. Es wird mir ein Vergnügen sein. Und euch werde ich mit dem Auto nach Hause fahren. Von dort aus können wir die Polizei rufen. Die werden Logan schon ausfindig machen. Und so war es auch. Logan und seine beiden Komplizen wurden verhaftet und der Whisky beschlagnahmt. Die Freunde konnten nun in aller Ruhe den Rest ihrer Ferien damit verbringen, sämtliche Tunnel der schwarzen Festung zu erkunden. Und Mr. Fields versprach ihnen sogar, dass sie zukünftig immer Zutritt zum Hotel haben würden. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, yeah. Zrokkeln Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.